Старата и новата култура След паневритмичните упражнения на полянката, пак сме в салона. Стените на салона са позлатени от ранните слънчеви лъчи. Разговорът започва във връзка с току-що свършената лекция на учителя става въпрос за старата и новата култура. Учителя казва Докато не изхвърлиш мухлясалия е хляб от турбата си, пресен не може да дойде. Изхвърлете навън вашия мухлясъл хляб. Всяка идея, която те безпокои, турия я на страна. Ще й кажеш, ще бъдеш добра да ме освободиш. Сега съм много занят. Въпрос. Кой е пътят, по който ще дойде новото? С любовта ще започнете. Една работа, която с любов може да стане за един ден, ако се почне без любов, ще й трябват много години. Хубаво е да се ходи по лесния път. Дето търсите лесния път, това не е лошо. Но няма по-лесен път от любовта. Като влезеш там, всичко става. Любовта е велика наука. Няма по-хубаво нещо от нея. Тя е божественото. Само чрез нея можем да намерим безграничния. Като дойде тя, ще знаеш къде е той и ще знаеш как да постъпваш. Ако имате любовта и излезете в всред природата, веднага ще се свържете с вътрешната и страна и ще дойде вдъхновение във вас. Въпрос. Какво значи да познаеш един човек? Вие още не се познавате. За да познаеш един човек трябва да го обичаш. Щом не го обичаш, той е маска за тебе. А пък, като го обичаш, ще видиш, че той крие една велика душа, по-голяма от Вселената. С хиляди години ще изучаваш какви красоти се крият в нея. Всички хора не можем да обичаме еднакво, понеже всички хора не са се разкрили еднакво пред нас. Една разкрита картина не можеш да не я обичаш. Та един човек, чието божествено е разкрито пред тебе, ти не можеш да не го обичаш. Аз говоря за душата. Някой вижда в този човек нещо, което друг не вижда. Един ден вие ще се озовете пред голяма изненада. Ще видите, че всяка душа има много по-голяма цена, отколкото вие сте предполагали. В тоя, когато обичаш, ще оценяваш всичко добро, което Той има. Когато човек обича някого, не вижда погрешките му. Вижда хубавото в него. А когато не го обича, повтаря погрешките му в ума си. Ако виждате погрешките на човека, това значи, че вашата любов се е намалила. Не, че той няма погрешки, но вие не трябва да ги виждате, за да се изправи той. Щом му виждате погрешките, той не може да се изправи. Това е много мъчно изкуство. Вие повдигате цената на тия предмети, които обичате. С това повдигате и своята цена. Всички хора живеят вътре в вас. Повдигнете образите на хората във вас. Това става чрез любовта. Така вие повдигате техните акции във вас. Тогава хората и отвън ще се повдигнат. Като давате цена на нещо, това е вече любов. Като дойде любовта, вие имате светлина, и всичко ви става ясно. Като обичаме другите хора, ние се разкриваме пред тях и им носим светлината на безграничния. Без любовта няма връщане в рая. Любовта е пропускът. Без нея никой не може да се върне в рая. Без любовта, на която и граница да отидеш, ще те спрът, под възкресение се разбира новата форма, която няма да се разрушава. Всеки ден трябва да намерите някого, когато да обичате. В разумната любов, оня, когато обичаш, гледай да не го цапаш. Как ще го цапаш? Например, като обичаш един човек, почваш да му приписваш някои качества, които той няма. Не го ли цапаш така? За оня, когато обичаш, никаква отрицателна мисъл няма да имаш. Когато чуеш нещо лошо за него, ще кажеш – това не е така. Като гледаш, че другите хора се обичат, това няма да ти помогне ни най-малко. Ти почни да обичаш и ще разбереш какво нещо е любовта. Любовта сама ще ти даде правилата. Тя е сама закон за себе си. Тя никога не постъпва по един и същи начин. В нея има едно вечно разнообразие. Такава любов, с каквато ти обичаш, никой друг не може да има. Както ти обичаш, никой друг не може да обича. Любовта на всеки го се различава. Любовта ви е ценна, понеже никой не може да проявява такава любов, каквато вие проявявате. Радвайте се на любовта си. Радвайте се и на любовта на другите. Въпрос. Какво е действието на любовта върху човека? Всяко нещо, в което любовта почва да действа, оживява. Когато говоря за любовта, разбирам онова, при което нещата растат и което дава ценност на нещата. Всеки човек, когато обичат е радостен и всеки човек, който обича е радостен. Ти минаваш за красив, но ако сравниш своята красота с тая на един ангел, тогава ще видиш, че ти си много малко нещо. Радвай се, че ангелът е красив, понеже неговата красота е твоята бъдеща красота. Аз се радвам, като срещна добър човек, понеже аз и той сме едно. Един човек, който те обича, като дойде при тебе, ти вече сиромах не можеш да бъдеш. И болен не можеш да бъдеш. Щом не те обича, болен ще бъдеш. Щом не те обича, сиромах ще бъдеш. Любовта, като дойде, тя изключва всички отрицателни страни на живота. Има навсякъде обнова. И животни, и растения се обновяват. И човекът, и ангелите се обновяват. Но човекът се обновява като човек. Растението се обновява като растение, камъкът се обновява като камък, и ангелът се обновява като ангел. Вие не сте се научили най-първо да възприемате любовта. Ще възприемете любовта и тогава ще проявите своята любов. Първом вдишвам въздух и следто и го издишвам. Ако не приемам въздух, ако не дишам, ще мога ли да говоря? Ще мога ли да ви кажа нещо? Първом ще приемем Божествената любов и тогава ще я проявим. Въпрос. Кого трябва да обичаме? Безграничния който живее в тебе и обича всичко. И ти ще се учиш да обичаш всичко. Обичай цялото, всички и ще бъдеш здрав. Всички неща са написани. Божествени книги, дървото, камъкът и прочие. Като гледаме така, и животът става радостен и весел. Като проявяваш любовта, ти си в идеалния свят. Има музика в материалния свят, в реалния и в идеалния. Музиката в материалния свят това са постъпките. Музиката в реалния свят това са добродетелите. Музиката в идеалния свят това е мисълта, това е любовта. Въпрос. Какъв е смисълът на страданията? Страданията проправят пътя на безграничния да дойде в човека. Те пречистват. Всяко страдание е затворена каса, която носите на гърба си. Не я носете, но я отворете и вземете нужното за вас. Страданието е божествената банка, в която безграничният е вложил скъпи съкровища, които трябва да отворите и да използвате. Противоречията, които идат в живота, са като резултат на противодействието на човека против любовта. Когато има такова противодействие, тя като минава, всичко руши, не се спира в пътя си. Като желаете добро на другите хора, това добро ще дойде и за вас. Ако им желаете зло, това зло ще дойде върху вас. Като дойде една идея в човека, той трябва да я подхранва, за да може да възрасне. За да подхранваш една идея, трябва да бъдеш добър. Въпрос. Какво е нужно днес в света? Сега светът се нуждае от добри работници. Един княз се влюбил в една ума. И двамата си турили по един кош с хляб на гърба и тръгнали да раздават хляб на гладните. Той и тя носили коша с хляб на гърба си. Те се обичали един друг, но имали за идеал да помагат на другите. И двамата се извинявали пред бедните и им казвали. Извинявайте, че не дойдохме по-рано. Малко закъсняхме. Всички противоречия в света ще се разрешат. Няма да остане задача неразрешена. Това е въпрос само на време. Въпрос. Кое е новото в света? Новото е всеки да опита служенето. Служен е всеки ден и то доброволно. Благата, които разумната природа ни е дала, трябва да ги употребим за другите. Ти гледаш една съборена стена и казваш Съборена е стената. Не, вземи мистрията и я направи. Всеки да служи, както той разбира и да се радва на служенето. И тогава животът се осмисля. При любовта всички са слуги, един на друг си дават почитание. А пък при безлюбието всички са господари и един върху друг упражняват насилие. Слабият не може да слугува, силният може да слугува, умният може да слугува. Само любящият може да слугува. Списание Житно Зърно, 1939 г. книги 4-5.